Are un taia lui nu te potrivește la tot foarte bine. Vedem aici un suflet care, luat din alt popor, nu din poporul evreu, era moabită. Și, totuși, Vedem ce suflet ales, ce suflet minunat a avut ființa asta. Cum la ei, orta, s-a bucurat și ea de faptul că a intrat în această familie care îl cunoștea pe Dumnezeu. bărbatul lui Naomi a murit și cei pe care i-a avut. Ca a fost, văd acestor două femei, a lui Ruth și a lui Osa. Când le citim viața lor, poți să să-ți seama foarte bine cam ce vreau să ne spună cuvântul prin ce ni se istoricește de așa cu familie. E foarte interesant un lucru. Mai întâi, ne oprim la bărbatului Naomi. În cuvânt ne oprim la faptul că în țară aminut de soamele și-au trebuit să plece din țara lor într-o altă țară unde au gândit că își pot salva viața. Cu toată familia Au plecat în seara asta, spre el, a ajuns, cei doi fi s-au Și a luat un peluț, fațul, pe Interesant lucru, dacă ne prezim un minun asupra o scripțiune, nu vedem aici pe sosul lui Naomi ca reprezentându-l pe cel din care tot le tragem de vorba de Dumnezeu. Acolo când vida vorbește despre el, eu așa să facem aici așa o, cu ajutorul Domnului un lucru. În Vechiul Testament este arătat un lucru despre o mică din cuvântare care nu putea veni peste popor decât numai după mastea marelui preoții. E foarte interesant, nu avem timp în seara să se vorbim pe acest lucru. Dar acolo vedem ceva. Din acesta, vreau să fim foarte scurt, să prindem numai in ideea. Se nasc acei doi copii. Fica la rândul ei își are o soție. Ne întrebăm cei doi fii pe care au avut, ce simbol, ce reprezintă aceștia, sigur că aceștia reprezintă totdeauna, cum de și vedem, de la începutul lumii, Cain și Abel, David și Saul. Și dacă mergem în textilul ăsta, tot așa vedem, un al doilea. un și al doilea. Dar interesant este că fiecare își are o anumită viață în anumit fel de a fi decât celălalt. Nu se potrivește niciodată unul cu celorlalți nimic. Așa cum vedem, Cain și ader, dar și Saul, nici ca naște, nici ca uh, caracteri, nici ca nimic. Deci, e vorba de două semnice deosebite. Bun. Vedem pe unul cu Na Naomi la rândul ei, reprezintă Ierusalimul Iisus. Adică locul fericit, locul pregătit de Dumnezeu pentru cei ce sunt a lui. De aceea se o numește Scriptura plăcută. Ce poate fi mai plăcut din tot ce a creat Dumnezeu în întreg universul, ca locul unde Dumnezeu își are scaunul lui de domnie. Acum își are locașul lui acolo unde biserica din Iasa va fi dusă pentru totdeauna în acel locaș fericit. Un alt nu mi-au potrivit, nu putea fi decât cuvântul plăcută. Și iată că chemarea lui Dumnezeu se face fără acune seama. A ajuns și orta și în lor. Adică, cu alte cuvinte, fi ce ale Naomi, plăcută. Dar nu amândouă au avut calitatea de a rămâni credincioase lui Naomi în felul în care vom vedea acum. Au murit îmi pare rău, nu îi permit, iar fie repet acest lucru, dar, așa cât de cât Și Naomi e ceea ce Dumnezeu, dacă și spune, și Mântuitorul Iisus a răsit cuvinte acestea, când odată le-a vorbit mai deschis despre El ce este și fără El nu se poate mântui în mine, atunci când a vorbit că dacă și numai că nu mănâncă trupul și nu bea singele, nu poate fi mântuit, mulți de ei au plecat și Iisus să zice la voi, nu vă ducesc. Deci, pe datul alți vedem două grupuri. Vedem două feluri de oameni. Un fel într-un fel și un altul un alt fel. Cei care au rămas au răspuns unde să La cine sunt cuvintele viești. Prin cine sunt reprezentat aceștia în Vechiul Testament? Prin Iisus. Când Naovei și-a văzut și fără soț, și fără și doi fii, și-a rămas în oficire două unor ori. Ea a suputit că ele îți avea și „Alergi alegeți voi, mai fetelor, mergeți la Dumnezeii vostri, la părinții vostri, la poporul vostru și mergeți-i odiți în, în casa unui bărbat. Amândouă a început să plângă. Deci, în lumea religioasă nu se poate vorbi că sunt complet străinit de ce este Dumnezeu. Nu, toată lumea avele știe că este Dumnezeu bun și să e departe. Dar nici de ajuns atât, cum n de ajuns pentru să plângă, aici fost să plângă. Și totuși a putut să se de naume. și de-a Orba a plecat de lângă șofă și de lângă urmă, și a plecat la poporul ei, la sufletul ei. Și mai vorbește și să despre Orba, nimic. Ca și cum pământul a fi în nu sunt nimic, absolut. Mutilatorii a fost în cuvântul ucimișilor. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Noi trăim atât timp cât rămânem cu Domnul. În momentul în care nu rămânem cu El, să a terminat ca și cu posta. Uitarea ne va învisi pe atât de una în aici lui Dumnezeu. Nu și va mai aduce noi niciodată. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Trăim Iisus tot el a spus, dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele, cereți, orice ce veți vrea și veți primi este o condiție ca să primești ceea ce gândești și crești, este să știi în el și cuvintele lui rămân în tine. Când rămân cuvintele lui nou în tine, atunci tot ce rostești, tot ce te rogi, vei primi de la Domnul. Și la om se îndreaptă și către Ruth și spune și da, tu, da, la mea, nu vrei să te duci după cum nată-ta. Și uite, cum nată-ta a fost și a plecat și uitați-vă la rus ce cuvânt frumos a fost a mers până acolo plângea și a spus așa că, sa unde să mă duc, la cine să mă duc exact ca și ucenicii care au rămas credincioși, unde să ne ducem la cine să ne ducem la tine sunt cuvintele zmetii veșnice și rus așa a gândit că Naomi e o fiică a Lui Dumnezeu. E un copil a Lui Dumnezeu. Și Ruta știut că dacă rămâne lângă acest copil a Lui Dumnezeu, din cuvântarea care va veni de la Dumnezeu peste această Naomi, va veni și peste ea. Hai, de rog, și urmărim și mai departe. Dacă îl Ați fi rămas încă părintele Avram, a fi avut și el parte de binecuvântare lui Avram? Sigur, a pierdut ceva? Nimic n-a fi pierdut. Dar pentru că n-a rămas cu Abraham, și a ales Sodoma când a venit focul peste Sodoma și tot ce a avut loc, praf s-a ales, ales, Vă rog, iarăși, încă o dată, înțelegem noi ce înseamnă ascultarea? Înțelegem noi ce înseamnă a rămânii lui Dumnezeu prin ascultare și lor a pierdut. Nu se poate vorbi nimic de sperie, decât atât va fi ca prin focația altă temără. Iubiți-mi, este o minune în viață de credință să te știi mântuit de Domnul. Să știi că El este Tatăl tău. Că El este Dumnezeul care te Că a adus în viață ca să alegi, și dacă l alegi pe el, de slavă, bucură-te! Tu ai un tată, ai o nădejde, ai acel cuvânt făgăduința dată de Dumnezeu Duh cuvântul prin care tot ce cuprinde biga e pentru noi. Și Satan totul asta vrea să se răpească din super. Credința în Sfintele Spirituri, luând de credință, rămânând la anumite învățături, cum vedem în lumea religioasă, unul se la Sfântul altul se la Buddha, altul la Mahomet sau altul mai nici la care. Păi Domnule, lua în pace pe toți, tu rămâi la ceea ce ne a născut de nou. Cum spune Pavel galatelor. unde vă este bucuria voastră de altă dată? Că dacă și orice și frișelor nu i-a atât de mult îl iubea pe Pavel din cauza cuvântului, prin care sufletele lor erau clăricite. Și Pavel îi și unde vă este bucuria care avea o avea altă dată. A venit acei învățători cu legea. nu le-a spus că Pavel nu știu ce, păcătos sau stricat, nu, dar nu v-a spus tot adevărul, nu v-a spus tot ce trebuia. Când auzi de câte unul, mă păi, da, da, e adevărat, dar zi, nu a făcut tot ce trebuie. Îmi pare rău, dar ne-am tot lovit mereu de oameni cu cuvintele acestea din lucrare. Nu. Nici chiar de părinți de așa au și spus, zi, nu, nu i-a fost tot ce a trebuit. Sau nu, că nu avem tot ce trebuie, că mai avem încă de împlinit. Păi, domnule, dacă ești născut de nou, nu-ți rămâne de să cum și Petru, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicești și curat care este Cuvântul lui Dumnezeu, ca prin el să creșteți, spre mântuirea lui, Dumnezeu, asta trebuie de făcut. Că dacă ești născut, acum dacă un copil să a născut, prima drijamană e, să vadă copilul, e întreg, are ochi, are mâini, are picioare și așa mai departe, când îl vede că e înțelepciune, ei mai înșiunță de bucurie și zic, da, domnule, acum rămâne să fie înhrănit și crește. e așa că nu. N-ai ceva de la el dacă Există atâta prostie în de a gândi în afara Biblie, cât nu se poate vorbi, să știți. O, în afara înseamnă nebunie rămâi la Cuvântul Lui Dumnezeu, rămâi la El și dă slavă și bucură și trăiești ce sunt Scriptura Domnului. Mântuitor Iisus, un singur bun a avut, acela scurt de pe Tatăl. Din voia ta din aia, și și ieșit, o pripă. Și aceasta a fost meritul pe care îl are. merit. Pentru care Dumnezeu i-a dat ce sunt cu toți un lume, mai presus de orice nu O, Doamne, ce har să poți să ai de a ști să te trăciești darul Dumnezeu. Să te bucuri de El, Domne, stai slavă Lui Dumnezeu. Lasă, Duhule străine, lingosirile care vin și te laudă, băi, bă, Așa cum odată v-am mai povestit, eram în casa unui frate baptist Și sora era greu dar acum era baptistă și asigur. Eram cu fratele Nicolit, cum o Și era pe la unul, era la cei Taibani, deci pentru și. Și a fost un naptit frumos, pe în casa celui frate. Dar soția, Gaza, a început din în elau, de pe, Molozans, pe Miracle, zice, mă logeam și pe mine că zice, mai voi sunteți așa și așa. Și dar un lucru vă mai trebuiește, dar un interesant. Trecut, suntem în prima închisoare, veniți-mă în acasă, în sfârșit, în culiță ne eram cu el, și vă mai trebuie un lucru. și dacă face lucru așa și așa, aii, și aia foarte încântată să ne botezăm. N-am răspuns eu, răspuns cu cuvise. Și Și-i spune și-a scurt aici ei eu nu sunt riscă. Adică se mă bază în apă și e gata de-acum mă simt și trebuie să simt. L-am primit pe Domnul, că au fost cuvinte foarte la locul aici. Dar răspunsul lui a fost foarte bun și să eu, nu știu, nu știu, trebuși atâția ani, omul ăsta a făcut cântări, a lucrat, a suferit și a conținut, dacă v-a și botezat, a făcut tot ce a trebuit să facă. Așa cum a am spus la altul, care tot așa mă sitea cu botezul, și am spus, prate prate. mi a trecut printr-un botez, nu cu apă, mă l a făcut de mult, s-a făcut părinții noștri, nu-i tatăl, iar fiul și a scumpul Și mi-a trebuit mie, a fost să dar nu la Domnul, să Dar asta s-a făcut. Perioadele nu le-a bătăzat cu foc, mă. Eu n -am cuțat, nu am făcut asta, nu m-a vrut cu capul în apă și a luat de-apă la mișic. așa. Să stai și tu al de zile, în plor în care am văzut, și-a să vezi ca e cu foc. E care dacă botezul este a unei credințe de care atâta ani nu mărturisești și nu vorbești nici cât banii sau un om în ap și-o scoți? De cazul meu e logic, eu nu sună împotriva botezului, da, dacă cineva nu l-a făcut, atunci el să fac, fac e scris în cuvânt, dar dacă l-am făcut și l-am făcut în numele și l-au făcut părinții mei, și avem în El și toată casa Lui. Nu numai, e patru cazuri în felul să amintiți în Scriptură. Atunci, de ce trebuie să cred neapărat că boteză de maturi mare și eu cred că ăla bun? Avem astea până din Scriptură ale credinței. Slăbănovul care cei patru care l-au avut pe tarlu și l-au coborât la spate coperii și l-au pus înaintea Domnului. Mântuitorul sunt cuvântul când l a văzut credința, nu credința lui, a ninorociptului care se întins pe targă, când l a văzut credința celor care l-a coborât pe acest ninorocipt în fața lui Isus. Și când l a văzut credința, a fost, ia-ți spate, scoala și umbră. Dar avem atâtea pilde în cuvânt. Pavel spune, până acolo în, cri... în primul veacru, când credința era foc și jar, avem o cântare când și credința și iubirea sunt jar subotezat pentru cei mor, adică pentru cei din familie care n-au avut fericirea ca puse vremea în care s-a vestit Evanghelia și a murit și era din familia lor și acești oameni, credința lor era atât de mare pentru cei care au murit, dacă a fi trăit și ei a fi devenit creștini. Și, putea și, prezint, și în puterea științei și botezat pentru cel mort. Și Pavel vorbește lucrul acesta în cuvânt. Nu se practică în biserică, e foarte adevărat. Dar Pavel nu spune că nu era bun. Le arată acolo crezinta acestora. Și noi venim așa, nu domnule, că dacă omul nu mărturisește cu gura lui. Dar sunt mulți care au murit chiar și fără să fie botezati, domnule. Păi să-l mai fost botezat? te pur sau simplu, să-l adresezi alte cazuri. Dar mult nu percep a care credinții ești bucarea credinței. Eu ce spun acum Kumanus nu mi-a nimicem ποτέ, să-l bine. Botezul este un lucru pe care Domnul l-a început și este o martor de credințe pentru sufletul care vine la Domnul și ca Biserica ca să-ți fie, ca să știe că ca să-ți să Asta este, cum am spus, pentru celor care vine, fii de lumea evreilor, care nu sunt creștini, fii că vine de lumea musulmană, care az, nu sunt creștini, vine de lumea păgână, cum sunt popoarele care sunt întine lui Buddha sau alții. Da, este când vin la vână, da. Și noi, a, am spus asta fiindcă a venit vorba, acum că nu trebuie să-l spun. Am avut un caz la noi, la acolo, la Ives, un tânăr s-a căsătorit o față din altul mare. nu știam că tânul ăsta nu a fost botezat. nu știu, am știut. Dar el a măturișit că venea dintr-o familie adventistă căzută de la credință și cum ei nu-și botează de copiii decât când ajuns mari, copiii în această familie au rămas nebotezati. Și până eu și-am măturișit și fratele și eu și eu, eu nu eu am fost botezat. Părinții mei e, au fost la Ardentis și noi copii nu am fost botezati și eu vă mulțumesc frumos. Și înainte ca să aibă loc limita, acest pe a fost botezat și nu la noi. Nu noi, pe el, că la botezat și doar au loc in limita. Deci, practic, noi nu suntem împotriva botezului, dar să fie clar, domnule, că ta de la postul vorbește de un singur botez. Deci, Știți ce-am spus acum vă rog? Asta este și adunarea în care noi l am născut din nou prin Harul Lui Dumnezeu și așa am primit învățătura. Nu, cum, nu vreau să merg mai departe, că poate e greu să spun ce mai știu de altii care tot vin cu treaba asta și sufletul de de înger, cum se spune, eu ocultă și, și se duc și se bază în apă. Nu, apa trebuie pentru tine care ai fost botezat odată, Și lacrima pocăinței și bucuria mântuirii care vine prin credința în ce știi că Dumnezeu a făcut pentru noi toți, dăluindu-și pe unicul sau fiul jertfă pentru păcatele noastre, de el de credință avem nevoie. Și asta schimbă viața, nu apa ce-o schimbă. Că am vorbit despre botezați care este greu iarăși ajungă la lucruri care și pentru că știu prea multe din ceea ce îmi întâmplă în bisericile astea și nu vreau ta din gură. Pocăința, cuvântul evanghelic, asta schimbă pe o. Nu ai Evanghelia, nu ai înțeles duc de pocăință și de rugăciuni, rămâi tot cel care e fost să te bagă în apă de nu știu câte că nu te poate schimba apa. Și credința ce sunt Scripturile în care afle că Dumnezeu a atât de minunat în îndurarea Lui, a făcut ceea ce nimeni altul n-a făcut pentru noi, dându-și pe unul Său Fiu zef pentru păcatele noastre. Cum să-i Pavel, El care n-a pus niciodată altă sigurul Fiu pentru noi, cum ne va da Împreună cu El și toate lucrurile. De aceea, frate, mă vă rog, de cum să de la urmă cuprire la botez. Dar am spus să fie limpede pentru cei care încă mai vin și caută să amestească sufletele. Vin fapte concrete, nu spun nici cine, nici cui s-a spus. Dar au fost două pingițe. Tiner și frumos cel care așa și el formular și deschide un formular și deshibotează și deshibotează în adunarea în biserica noastră. Nu le-a întrebat asta, care este cauza de vrei să și în biserica noastră? Nu, nu le-a întrebat. Ele era foarte fericit că, uite, lume, pleacă de acolo, vine la noi. Ca să îmi cuvântul care spune pentru acei care câștigă, care câștigă trupurile, ca să se laude cu trupurile voastre, nu cu sufletul, cu trupurile voastre. De aceea, grijă, fratele mei, să ne păstrăm credință. Să ne aducem în întotdeauna de așa ceva, tot de Domnul sus în apocalipsă. Și ce sunt și altele. și deci, aminte cum ai auzit și cum ai primit. Deci cine și pocai te Sunt cuvintele Mântuitorului. Deci aduți aminte cum ai auzit și cum ai primit. Cine și pocăiește După care avem nevoie și calități, avem nevoie, suntem oameni și greșim dumne. vrem, nu vrem ne vedem tot cu greșe și e un adevăr și Ioan spune lucrul ăsta și zice că nu are păcat este un mințion adevărul nu este în el de aceea Dumnezeu care este în mijlocul nostru, El e acel care dorește să împărească în mintea și în inima noastră credința în numele Tatălui și în numele Fiului Său iubit așa cum însă și Iisus a spus aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Credința în Dumnezeu este să-L cunoaștem pe Tatăl care ne-a atât de mult și care în durarea Lui și a jersit Fiul pentru noi. Când am ajuns la această cunoștință că atât de mult mă iubește Dumnezeu, cine vine așa cum și la Mântuitorul a venit. El era Fiul lui Dumnezeu. Și vine Lucifer vine acest fără minte că pe aceștia lui, nu-i poți să oposi decât oameni ființe fără minte și îi arată Domnului Iisus ceea ce de fapt nu era al lui, era tot ale Domnului împărăție și îi că toate sunt ale mele aruncă tementea mea încercă și credeau fie un micinos și ceea ce nu era al lui micinos era el Împărășirea nu era lui, Domnului. Și vine obraznicul că cel mândru nu știe de rușine, când spune Scriptura, neleguitul nu știe de rușine. Să spui tot Domnului, de ce tot ce a zidit el, să zic că sunt ale tale, un hoș care te poră și după aceea spune că toate lucrurile furate, sunt că nu, că sunt ale mele, și încheric să-i dau și. dacă nu ne încadrăm în acel cuvânt care se spus despre Domnul, tu ai iubit neprigănirea și ai urât răutatea. Dacă nu urăm răul, prostia și nebunia care e în cei mai mulți în lumea asta, să știți că nu suntem fii al lui Dumnezeu. Numai acolo unde există o judecată sănătoasă și o judecată dreaptă acolo se poate vorbi de se ungerea care o avem de la Tatăl prin Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt că acel care arată ce este al Lui Dumnezeu și ce nu este al Lui Dumnezeu. Și nici de cum un om născut de nou nu va fi de acord niciodată cu ceva strâin de Dumnezeu. Niciodată nu va fi de acord. Niciodată. Absolut în nimic. Numai ce vii la Domnul în cuvânt și prin Duhul Sfânt, dar asta e pentru mine cel mii potrivit Evanghelie și cel mii potrivit sălului care Iisus s-a dovedit ca om în ascultare față de Tatăl, să i fi creștinul adevărat. Fracilor, iertați-mă, vă rog, dar poate dezvice uneia că sunt exagerat. Nu sunt deloc exagerat, pentru că Domnul știe cât mai am de stat pe aici, dar datoria noastră este ca Niciun în să nu se piardă, așa cum Mântuitorul s-a rugat la sfârșitul și sale ca om pe pământ, pentru cei care n-am pierdut, spune Mântuitorul, pe nici unul nici pe care mi a dat de fiul pe zile, de Iuda. Zi, deci avem o datorie ca părinți față de copii, ca lucrători în oborul lui Dumnezeu și te-a pus să lucrezi, e dacă fost să lucrezi, să știi. Nu te uita la timpul la care ai fost chemat, cum s-a vorbit mai înainte. Pe unii din noi am fost chemat de tine să lucrăm. S-a lucrat, slavă Domn, așa cum s-a bine. Eu nu pot avea mult pretenția că cel care a vin acum și nu are loc răpirea și să vedem că cel care a acum va avea aceeași răsprață ca și cel care a lucrat toată viața. Nici vorbă de așa ceva. Haideți, vă rog, urmărește-mi gândurile, pentru că vreau și doresc să vă bucurați din toată inima, să nu rămân nimeni nemângriați și fără speranța pe care o dau Care este cauza că și cel din urmă va fi la fel răspătit ca și cel care de mult de mult s-a găsit tot în ogor lucrând și pe plai și pe soare și așa mai departe. Hmm? Care este motivul că cel care a lucrat așa și la unul e astăzi fericit când vede că și cel din ceașa al 11-lea e lângă el și se bucură la fel de și Dumnezeu a pregătit Haideți, care este secretul mulțumirii? Că asta am vrut să vă spun. Pentru el care a lucrat mai mult decât altul, și totuși l-a răstrat și în placerul răstrat. Ați putea să-l spuneți, vă rog, Poate închei hmm? omul. Care e acel secret? Pentru că iubițile ei fratele, să cunoaștem aceste lucruri, se să fim scutiți în mintea și în inima noastră de acel vânt păcătoși, Că eu merit mai mult decât altul. Haideți vă rog, spuneți vă rog. Ce anume mă determină să am această bucurie și să văd pe fratele meu care acum a venit, acum are loc și răpirea și în mâine în ceruri suntem împreună în acea slavă, aducând Domnul mulțumire pentru tot ce mi-a el. care cauza? Haideți vă rog. Cum? Dumnezeu Dumnezeu se lasea pe coptul. Sunt, cum recunct, aproape de adevărat, dar nu e adevărul între ce ați spus, să știți. Cauza, dragii mei, fiecare dintre noi indiferent lujba și timpul pe care eu l-am folosit și slavă lui Dumnezeu pe pământ. Nu asta mă determină să gândesc Că mea va fi mai mare decât a, a alției. Răsprața mea este Hristos Domnul. Pe El îl iubesc. Și în ceea ce Dumnezeu Tatăl m-a făcut să fiu atât de fericit, pentru că Hristos este darul pe care Tatăl mi l-a făcut, la fel îl văd și pe fratele meu care astăzi a venit la Domnul și de același da și har, Tatăl i-a făcut parte la fel și ca și mie care toată ziua s am luptat, am luptat și am nu mai știu ce-a fost. Deci, secretul smereniei, secretul bucuriei pentru fratele meu, m-a fost pil la culpători de vie, e acela, nu gându la leul, la plată, la răsplată poți gândi cu munca care a făcut-o, ci gândește-te că ai avut parte de o chemare cerească ai avut pas de un har că Hristos Domnul care și-a dat viața care de cumpărare și-a dat-o și pentru cel care din toate cele male a fost închinat Domnului, ca și cel care în ultima clipă de a muri a chemat numele Lui și Domnul a aflutat și o fost El mântuit. Și pentru noi, cei care vom avea bucuria să ne vedem cu Domnul în slavă, Vom vedea pe mulți din cei care vor fi acolo, care, așa cum am vorbit mai înainte, despre de văduva cu doi băluși, sau despre văduva din Sarepa și Domnului, sau despre părhană de pe cruce, care n a făcut nimic decât a avut acel cuvânt în care i-a făcut dreptate lui Dumnezeu. Și vom fi fericiți când vom vedea cât de minunat și de cât de bun este Dumnezeu în durarea Lui care are în vedere nu faptele noastre ci gândul pe care l-am avut fapt de El că l-am slăvit ca Tată și ca Dumnezeu și ne-am bucurat de ceea ce este El și cine am dorit nou am dorit și cel din jurul nostru fără a spune seama că cei din jurul nostru n au făcut ceea ce am făcut noi și ca atare să gândesc acel cu Leul, de dimineață care a zis că dacă răște din urmă, de făratul meu nouă nu se cuvine mai mult de parte de noi gândul acesta de răsplată Răsplata noastră este Domnul îl am pe El, sunt fericit. nu cer Domnului nici împărăția nu cer nici palate, nu cer nici cunună un singur lucru cer totdeauna lui Dumnezeu vreau să-L iubesc așa cum eu am fost iubit de El. Dacă aceasta am rămâne pe inima mea și în sufletul meu pentru totdeauna, eu mă declar mulțumit în Împărăția Lui Dumnezeu, chiar dacă acolo nu mi se de decât o colibă, să zic, dar nu va fi colibă. Să zicem, ce de unul în loc de-o slavă, că sunt acolo unde este Domnul pe care L-am iubit, a Lui să fie slava aici în în de desnicia. Amin. Nu, no, fratele lor, mai simtem o tărie și nu simt domnul.